Candelabru de copite de cai Deasupra mea rămâie un candelabru mare, făcut din ax de smoală și capete de cai. Și acest ritm de noapte să-mi spună cum erai, pe când a mea cădere să-ți spună cum se moare. Bătrânei conjurații a preferându-i o bruscă prăbușire, dezlănțuit istov. stov. Cum mii de răni pe suflet îți voi rămâne, Iov, întotdeauna gata prin tine să mă mântui. Dar vremurile-s grele și santinela-i trează și nu se poate trece spre viață înapoi. Spărtura în zid e strâmtă, nu-i pentru amândoi. E multă întrebare în fiecare rază. Și vai, eu simt că astăzi sunt unul dintre noi, nu amândoi deodată. Și fibra mea cedează.